بران مخترم حالدن کو ده مولانا عبدالباری صاحب ده دوره تفسیر قرآن ده ساتھ نمبر کیسد چه پر دوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی په ایک ساتھ دوزار نو کی شعره ده دی ده ملاوی دو پر تیسا تی عشاء سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرخمان پلازان از ده مینچوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین وَيَقُولُ انسانو د دی ځای نه دریم بعد ترخر د صورتته په دی کې زیکرګي زه اجره بشاراتته مختلفې خبرې ی کوول انسانو لبیې یت په دی کې زجر دی کافر ته په ان کار د قیمتته وی کوول انسانو اوای انسان کافراعضاه معیتتویا کله چې زمړ شملهڅوفه آخره جوحيه زر دی چې زبه بیاره استست کېږمژوندي یاره اللہ وی اولا یز کرو الانسانو آیا یاد ندی دی انسان تا انہا خلق ناوچ مونگ پیدا کڑی دی دلارا من قبل مخد دینا دی دی ولم یکو شیا نو دے حس شی فوا ربکا رب قسمی دی پخپل رب قسمی دی پرفسا لنہ شورنہم من برا جمع کو دی لرا وشیاتینا شیطانانو لرا سمال نخزرنہم بیاب حاضر کو دی لرا حول جہنمہ چا پیر د جهنم نه د سیا پراطب کن غنانو سملنن ذن من کل شياتن بیا براو بیا سمون به هر دلینا ايوهم اشد د الرحمان ايتييا چې کميو پدې کې زياد سخت د مهربان ذات ايتيان به سرګشاي کې سمنا لهنو عالمو بیا مون خبيجنو بالذين ها هم اولا بیا سليا چا دېر لايک دي جهنم تدور دنه کېدو و ام منكم الا واردها نشته لاستاسن يوتن مگر هغه دې ور تیرې ذن کې پېدې دوزخ علما علوسي رحمه الله وي ال ورود المرور عليها من غير دخول ورودنا مراد پدې دی کې تیرې په جهنم باندې ور نه کېدل نه دی اباظه علما وي ام منكم الا نشته لاستاسن يوتن مگر دې دن کې ذن کې جهنم تا ټول بزي مؤمنان کافر انبيیا شهدا ټول بزي دوزخ ته کانالا ربک ددا صبر ربمی حتمان ضروري مقضیه فیصله شي په دې سره وېدنی انسانانو چې کوم جنتيان دي دیبم دوزخ ته دي خدای بزي چا کرل ګوري به دوزخ باندې به ګرځي چې دی کې سدين دایته د جهنم اور اس نوئی دجبدی جهنم کې چدن ملائک ګرځي هغه ملائکو ته د دوزخ سره وایي دغه سی په کې دی موږ ګرځي دایبې صرف وګوري خو بیا په تروځي سمن نلذین التقوا بیا بخلاصې ور کومګه کسان الله اتقوا چې ځان یې بچ کړي د دنیا فرمانه د الله نه ونظر الظالمین فی اجسیا پری بدوم ظالمان په دې کې پراط په ځان وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَجَرَ بِدې خبره چې په دنیا باندې سړې ناس کوي تکبر کوي په مقابله د قران کې نو وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لستې چې په دې زمونږه آياتونه بدینات واضحه قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيْكَافِرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنَانُ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ كَمْ يُضَادُّ لُكِ خیرون مقام غه ځای واله ده په سو نهدي او بهتر مجلس والا په کم حالکنا قبله هم معنا دا د هغ وي زمونږ جلس بهتر دی زمونږ ملګریښدي زمونږ د نستې ځایی بهتر دی الله و ګورې نه په کمکنا قبله هم ډیر حال کړي مونږ مخکې د نه من کاررن د او متونونه هم اخسوساسان چاغوی بهتر سامان والهور ینو د بهتر شکل والا دد نه شکل کې هیسته شا سامانو کښو کولیو مزیدار زاینه د اوسې دوی وو والله یما تبا کړم کول توایا من کان فی الذلالت او کتوای چیرادا دای خلهګیا دی ګمراهی کین او دئ نه تبا کیګی ما جواب من کان فی الذلالت سوق چی وی په ګمراهی کین فلیمدد الله الرحمان مدن مهلت بور کی دلاره رحمان ذات مهلت حتا تر دی پوری ادارا او چې او وی نه دای مایو اذنہ دا فلیمدد امر پمانادو خبر سره دین ولی الحمدو د مهلت باور کیدلره یا مهلت ورکیدلره رحمان ذات مهلات حتا تردی پوری او یاده جملت دعای یاده خیری دین ولی الحمد الله الرحمان اومد دان محلت دی ورکیدلره رحمان ذات مهلات حتا تردی پوری اذا او چوین دی ما یؤذونا هغه چدی سره وعده کولی شي امل ازاب یا ازاب فام الساعه او یا قیامت وسيال مناظر د چدی ب پوښی من هو شر مکانا څو ګناکاره مرتبه وی والا تو اضعف جنى څو ګده کمزوري له خر والا ويزيد الله الذين اهتدوا زيات الله حق الخلق د پارا اهتدوا چ قبول کړي دی آیات ديله زيات ایمان او تقوا او پريزګاری والباقیات الصالحات او باقی پات کی دن کې نیک اعمال خير بهتر دی دربې کا پنی دربسا سابن په وت ل کې په خیررم مارتدان او ډیر بهتر دی په اعتبار د ځای د واپسئ افره ایت ل کفره به نه افره ایت ل آیا ته په حال د هغېکس کس کفر آیانا چې کفرې کړی د پایتونو زمونږه په کاله او وای دی د او ته نه معم وله ده هم مخابه را کړی چېمال له غ دی خبر د بغیو حیتته د اندر رححمنې اهدن او که د نیوللی د پنی د رحمن دا ده دی ماله به مال را کړی شي مال به اولا را شي او زه همیشه د پاره د غې لی د خبر د پغیو او که نه د توهید منړلی دی چله به سره احسان کوي عذاب به پ نه را ځي او کلله داس نه ده نه په پټو پوږي او نه توهید من ل دی سنکته به زرې چې مونږ به یکو ما هر یقول جوید ونمد له من العذاب مددا زیاد به ګمد لپاره د عذاب نه زیات اول و نرسوه و به خلد ده دنا ما ها غص یقول چی دی وای و یاتینا فردا راسب من د یکه واسه دی چې به ګم دنیا نازیږي الله یغه بط واخلم اخلم یوازې به مال هر رواني و اتخذو من دون الله الها دین ولدی سوا د الله نور لایق د بندګی زجر پشرک باندی دی زمان اللہوی زمان علاوی نور لایک د بندگی نیولی دی صلا لیاکونو لهم عزان دی دا پارا جشید دا دی دا پارا عزت زریع دا عزت دی لئی بل سک دا بندگی نیولی دی چه د با پی عزت من شی وی کاللان دا داسی سی اکفورونا عبادتهم زر دی جاغی انکارو کی دی د دی عبادتنا یو مطلب خدا دی د ق فورونه کې ظمیر د فیل رااجی دی هغې خلکو ته چې د ی ادت او یاد دے چی دا دی چې دا د فیل ظمیر دی ته رااجی دی چې ننې عبت کوي او سیق فرونه بعبته زر دی چې د انکارو کې دهغې د بعدت نه بیا به یاره مانا ب هم دا اووی به والله حربې ما کو نه مشرمونږ خوشررک نه وکړی وی ویه کوونونهلی علیهم ض دا او شیبه په یبانې خلافه علم ترى آیاتونه ګورئ ان نار سل نشیاطینا چمګلې ګو شیطانان هلل کافرینا پکافرو تعذهم عذاب تي زید اله رب تي داولو فلا تا جللهم تسلید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تلوار مګه پدایدا صاحب انما نعد لهم عذاب مونږ اشمیرو د اله ر پشمیرلو یوم نشر المتقین ال الرحمان بشاره مؤمنان هتا کمراد جراجمه وګومنګ پرزګار رحمان زاد تا وفدن ملمان ونسو کول مجریمینا وبشل مجریمان الی جهنم جننم تا وردا تیگی الله دې موږ په دې ډلم بيدل دلہ کراولی او دې دې مینې دې الله مونږه بچی لا یملیکون شفاعتا مالکاں بني دې شفاعتا من مگر هاغ سو اتخذ عین در رحمان چې دنی ویلی پنی زرحمان زاد باندې مراد دا حدن خو عبداللہ ابن عباسوی چھے کالا لا الہ الا اللہ خو اسو لا املیکون کی زمیر دفائل چاہتا راجی دیں ہاو دا من مراد سوک دیں لا املیکون مالکان ندی دا ټول انسانان بس مابودی باطلوں پا کرالا مومنانوں پا کرالا کافرون پا کرالا دا سمالکان ندی اشفاعت ادشفاعت اللہ من مگر آغا سوک اتخذ ان در رحمان احدا چه دنی ولی وی پنیز در رحمان ذات ہاں چه کم مومن مسلمان دے ندے اللہ الله در شفاعت گر رسول دے خو پس د اجازت د الله نه یا لا یملیکونا شفاعتا دغم اتقیان با اختیار نلری در شفاعت اللہ من یعنی اللہ لی من مگر در حقی چاہ در پارا اتخذ در رحمان احدا یعنی ولای پنیز الرحمن ذات باندې اوزا یعنی دې به شفاعت نکړي خو هاغه هغه چا د پاره به کوي چې کلمه توحیدی ویلي او کله به کوي بس د اجازه د الله نه یا لا ایملیکون شفاعتا مالکان ندې د مجرمانو شفاعت الا من مگر هغه څلې چې نیولې د پنیز الرحمن ذات وادا بیا استثناء من کته ده چې دا کافرون نه نه دي نو اغسو کو چاغت توحید مانا لئی او اللہ و تیجادتو کین نا غلب اللہ رب بولید اغب بیشفاعت کی دو مومن مسلمان دا پا رہا تو شر دا امنا دے چا شفاعت بالکل نشتے ہیں او دا امنا دے چا ہر رنگ شفاعت دے سڑے منی ہیں دے دا پارا یو دا چا شفاعت بھئی کیامت کی ہیں یو خدوا دا کنہ دو آتم کولشی بلم کولشی و شفاعت دا به قیامت کې کیا نبی صلی الله علیه و علیه أنا اول ومن شفاعت به نبی صلی الله علیه و علیه کوي د هم دا به پس د بخنه د الله نه چې انسان به شفاعت کوي چې دا هغه بارکې فیصله وشي چې د الله بخله دي او بل کوي به داته بخله نو مسلمان به کنه نو چې مسلمانو می حساب کتاب وموشي او بخله شوین او درې چې دغه چا د لپاره شفاعت کوي نه هغه به مسلمانې او د د بلاغد ایمان پتهین او بلال دکه الله به اجازت اجازهت کین دا ټول شروط کی موجود شینو بیا بشفاعت کین قبر کی شفاعت او طلب د استشفاء د پیغمبرنا او د غیر پیغمبرنا ټول له ناروادا وکالو تهذر الرحمن ولدان و ایدی جنول د رحمان ذات اولاد لقد دی تم شین اد تا صورت له یو سیز ډیر نه کاراتا تکادو سماوات نزيد اسمانونه يتفطر منه او چینده دې خبره د واجینا وطن شق ولاردو او چیز مګه تاخر الجبال هدن او را پروزي غورونه دړيوالي ټوټي ټوټي ان داول رحماني ولدان دې واجینا چې دی را رحمان ذات به پاره اما همایم باغیل الرحماني ندي مناسب به پاره د رحمان ذات ايت تاخذ ولدا چې اونیس اولاد ان کل من فی السماوات و الارض دې ټوله غسوکتی اسمانونو زمکو ګی دي الا مگر راتل کئی رحمان ذات تپ بند گئی لقد احصاهم اللہ گرکڑی دی دی وعدہم اشمیرلی دی آدن بشمیرلو وکلہم آتی داٹول برازی دی اللہ تا یوم القیامت پر ازد قیامت فردہ تشتور یک یوازی جواہر القرآن کی دپینڈیش از القرآن سے بوئی مراد یہ ہے کہ ہر عابد و معبود ایک دوسرے سے جدا ہوگا رازی بہا پر قیامت باردای کے وازی ان اللذین امنو باخر د صورت کی بشارت دے مومنان تا کیونکہ بو صورت کی اکثر تذکیرا د نکانو وا اخر ہے کہ اللہ دغه خلق پلار روان دنیا کی جسنگ میں ددی تذکیرا جاری ساتلی وا ثانم بجوندے ان اللذین امنو یقیننا گسان ایمان راہ اعمال صالحات عملو کن ساجار الہ الرحمانو زروی دی پیداب کیدی د پارہ رحمان ذات ودن مینا پزلون ده مومنانو کی فا اننا ما یا سرناو بی لسانی کا مونگا سانکڑے دا قرآن سا پجبا لیتوبشر بحل متقین دید پارا چت زیر ور کی پدیبان دی پریزگارو لرا پا تن دیر بھی کوم او او یارے پدیبان دی کوم جگڑ مار نو قرآن دو فائدی زکر کھڑی یو لیتوبشر بحل متقین چی پدی زیر ور کی پریزگارو لان او دیم جیر کې کی پدی ک وک حاللق نه قبلله هممن کاررنین ډیر حاله کړړديمونږ مخکې د د ای نه د اوومتونونه هل تو همن هم من هین آیاتهمی د د نهیووت او تتس ما اوله یا ته اوورې دغ دپاره دا کشار امتیازات د صورتون صورتت ممتاز دی په تفسیلی وا کې د ذکرال سلام دارې ممتازف واقعې د ایثال سلام د پیدای دا رنگ دا صورت ممتاز دي په بیان دی ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته بل دا صورت ممتاز دي تکبا حد ایتخاذ الولد چې دا الله نایب نیولو کې څوره نقصان دي په نظم د صورت ممتاز دی په حال السلام علیکم چلاغي حالت ذکر شو درېت 64 په 65 ایت کین بسم الله الرحمن الرحیم طه سوره شلم د ترتیب کی انځ سل وختم د په نزول کی پس د سوره مریم نه ترتیب د نزول داړ کی سوره مریم په سینه هربت د سوره دمخ کې سره دی دغه کې صورت کې د دعوت توحید ثابته شوه هوا کې دا باید ځ د انبییاء او د نیکانو نو صورت کې تیزی ورکی کیفیت تبلیغ باندې اټدا مسله بیان کای چې انبییاء او اولیاء ټول عاجز دي اختیارمنه واکدار الله دی بل andet چې دغه صورت آخر ختم ک په تخویضې د دنیاوی جړېر مونږه هالا کړې دي چې هغه کې نسوک اوس ته مومی نه د خپل کاشار اورین په دې صورت کې د تخفيف دنیاوی او نمونه ذکر کړي هلاکب د فرعون الله وې کنا مانی نو داسې بده تبا کم لکه فرعون چې می صدا کړو دریم په سورې د مریم کې نفی د شفاعت قهريوه او دل دوم نفي د شفاعت قهريزي کرکې یوصلنه مايت کې داوتو صورت ترقیدہ د صورت مریمنا صورت ایقاف کی وی نیکان په پټو نه پویږي مریم کی وی چې ډولو الله تاجزی کړي دا الله ته محتاجو نو دې صورت کې وی چا جزې پریدا وبتیلو بالمصایوی پهای باندې تکلیفون نوجه چاوانے تکلیف راضی پریشانی راضی تنگسیہ راضی نو دے الہ لئی خلاصة دے صورت دوئیسی دیں لن من ایسا نمبر چھہتر پوری او دے میں ایسا تراخر دے صورتا رومنایي ځکه اول ترغیب د قران دا کیزي د تبديل ربامي دلایل یعکلیه دي داو د توحید دا واقعیا د موسی علی السلام د پاره د کلکوالی په داوت باندې اودیم باب آغی کی ذکر کری د موسیٰ علیہ السلام پریشانی دا خبل و ملگر و دا طرفنا ابیار پسی تخویفی اخراوی ذکر کری بشارت مومنان تا ترغیب قرآن تا ابیار واقع دا عدم علیہ السلام بیار تسلی نبی علیہ السلام تا تو آہا دیف مانا اللہ پوئی گی پاول کے ترغیب دا قرآن تا صفتوں دا قرآن ما انزلنا علیک القرآن نذر علی گلم قدا با نی قران لتاشکا دله پر چتم شکک کی پریوزی الا تذکرتان مگر د پاره د پنځه سیلولو لمن دغه غچا یخشاچی ریګی د الله نا دا خو بیان کچ پند غستون کی دی پند اخلی تنزیلا ممن خلق الارضا رالی کلی د کتاب دغه غزاد تر طرف دی چې چا پیدا کړل د اسمکا پس سماوات لولا او اسمانو نوتہ خا سوک دی اغه الرحمن پی جنې نه وي به الرحمن دی الرحمن تی وخت مشهور دی الرحمن اغه ډېر لوی مهربان سم مطلب چې د اسمانونو د زمکو پیدا کول کې د لوی طاقت والا ویني او چې طاقت لوی نه د ظلمو زیاتې کوي نه نه الرحمن اغه ډېر لوی مهربان دی په دې اسمانو زمکو پیدا کولو کې حکمتو او په دې کې رحمت او قرآن را لګلو کې رحمت دی لغود دا اختیار کی دی ما فی السماواتی اغا سجاسمانون کی دی اما فی لرد آغا چزمکہ کی دی اما بینہما اوہا چجد دی ترمند دی اما تحت السرا اوہا چجد دی لاند دو لندی خٹنا و انت جہر بالقولی قط تیز والے کے پیوینا ف انہو یالم السر را ف اللہ پوئی و اخفاو پڑی را پٹا عالم الغیب دی دغا اللہ دا سوک دی و الله الله لا اله الا هو نشته بل لاک دوندګی الله سواده دی الله نا لهل اسماء الحسن دی الله د پاره دی نو منخستخستا وهل اتاک حدیث موسی دی زنه تفسیری واکه د موسی علی السلام او آیا را غلی اتا تا خبر د موسی علی السلام ازرا انارن کلی چولی دو اورا دا به ترتیب سره راشی سورته قصص کی چه موسیٰ لیه صلاة و السلام را غلی ده مدین تا مدین کی وعده کرده ده شویب علی صلاة و السلام سر اداتو او دلس وکالو عاده کرده دا لسکال تیرشو بی بی اغسط دا سانسر اجیدنو سمال گڑی بی زیبا اون بی اے دی زید مور ملاقات لوابس پل وطن تر وان بی بلاره کی وطا تکلیف پیش را گئی ہیں سالو مو تیارو لارم ترو کشوان او بارانمو او د بیبي بی پیدا کی دو درد و تکلیفو موسیٰ علیہ السلام میسو چلو کمینا ازرا آن آران کلیچی اولید او را داسی چوکتل او رو ندا سوچو کچی ار او رخو بچابل کړی دلته بسو کی فکالان دووی لی اہلی اخفلو کوروالو تا ام کسوی سارشائیں انی آنستو ناراً مالی دلد او را اور میولی دهی لعلی آتیکم <سلام> شاید چزرانم تاسوتا منہا ددینا بے قبسن سکروٹا لمبا او اجدو یاز اممم علن نارد او رخواتا حودن سکلار خودن کے سکلار خودن کے بیلد کی ما تبلا رخیم وی زمانو فلما ارکلا اتاها چراغ داغی خواتاں نودیانو आवाज وکړېشه يا موسی اي موسى عليه السلام اني انا ربك ازستار ابيم فخلانا عليك اوبا سخفل بيزار انك بالواد المقدس طيب يو کند پاکه تو ان جا کند د توادا دا ادب نه احترام الله طيبیزا ربا سا کلکل یو کار جايزي خدای احترام نهي دا زري بيودسا قران برا اخلي نديب پاندو د پاسه په داسې کېنی حدیث کتاب به په پاندو به خیې علاوه کوي جائز دی جائز خدام د پاک اسمه کده کې دی په جائز خو دی دغه د فرج د ستول پاک د سید په لګاینو پاک نه دی 파ټ د خدای ادب خبره نه د قران بره کېده زني کارونه داسې سپلی پاکي دی بوتان پاک دی خدای به سره جمعہ تر شي غیر دا اخو جایز دی علاوه کا خو ماشره ده کم <مسکن> د ادب نه خلاف دا طبې ډیرانو ګر بهر پم ګ جممات کې یو بااس نه. بعضې شی د ادب نه خلاف دا نوګېور او خلک په کم پیزار ک پار تا ان پا کراسی دی کې ګ مات ته ې را ی. اونابل فر او سړی پیزار پاک دی د لاندې سرګن شتهنو کو جممات ته راضی نو جاییز د خو بیاادبی خدا نه. معشره کې بیاادبی تهویل ی خلک پی بعد ګی د دا, دا استعمال نه د په کار. مثالله علیہ السلام د ځای پاک دی الله تو فرمیل دا پیزار د و باسا اخت تردوګه تم غه کړی فې نوغک کې دا لیماو هغې تجد ته وه کولی شي ان نهنیان الله ضمه الله لا اله نشت لایک د بندئ الله انا مګرځما فوت نزما بعدتوګه په اکې مسوله تلیزی کړي کام کم دپاره د یاد زما شیخ عبدالجبار سی فتح الرحمن کی وئی جوئی ای دی آیاتونو کی اشارہ دی ته چې په خدمت الله ملو ییږي په خزه تکلیفو درد او یولیدا ویرا په دی تکلیف دے سما چې دې دینه دی دی صلار معلومه کم اور برالحم دایبه ګرم شي بلې کې رازی الاکم تصلو وی خدمت د بار لړ د مخلوق خدمت کې لړو الله تعالی ملو شو وی توم خدمتوګه د مخلوق الله تعالی ملو شي اقیم می صلاه علی ذکری قائم کم از دپار د یاد زما حافظ علی الصلاه بعد التوحید یعنی لزکری رم به توحید و مرن بیا مز وک اول مطلب دا اقیم می صلاه یاد کا قائم کم از دپار د توحید زما د توحید دا صدق دی پوښشي کلک شي ان ساعتات قیامت دراتن کې اقادو نذیم ما غولم او چپړتو ساتم ویلرا نو چې الله یې پټ ساتل او غوړی نو څوک به اختیار کوي یو بل مطلب د دې علما ذکر کړي لکه عبد الله ابن عباس فرمایي اقادو نسدیه مزا او خفيها من نفسي چې پټي کم د خپل ځان نه هم کچري ممکن وي دا داتې د ځان پټ کما خوف کی فیعلمها مخلوقن نو څنګه مخلوق به بسنګ پوه شي یعنی داسه دومره پټ ساتل غوړم خدا الله ربول عزت د خپل ځان نه پټول هم ممکن ندی ورهازه مخلوق پېنه کوي او راضی بځکا لې تجزا کل نو نفسین دې د بارا چې بدلو ورکړي شهاری او کسلا ایماتصا داږي چې د سه عمل کوي س کوشش کوي ولا يسدن کانها وا دین لیتالر د ایمان نه په قیامت منه رسوک لا يؤمن به حی ایمان نه رې پې دې وتباهوا او دې تا بي وي د خپل خایش متاردا غنينه هلاک بشي اما تلک بیا یمینکا صدیق خلاص استا کی یا موسی موسی علی دا تاسو کې الله الله تاسو پته نو وسو پته وته ورسوب یو موجزه کار نه دا دل جي موسی علی السلام ته خکته برو ګوري چر دا څه شی دی زکه جی بیرس تو اس نه د ذهن کې راشي چې دا بکلی شي چې ته مخ نه مارو او نیم بوجه چې ته اوچ مار به مې را غسته ما نه را کونټی دا رزق الله تعالی تپوس کری یع احساس اسکه څه شوه دی قال نو غوې دا د انسان عادت دی یو څړی په لاس کې قلم نیولای ان دې لاس کې لګیا د لیکلوم به کیه ختم به کیی یو ښاغوتو ګړاړې هغه تپوس دی جو که چلکد احساس کې دي سې دی دغه بعد یو دغه به تو ګوري دا چې چلکد قلم به نو موسی علیہ السلامم به یا عصایا دا خو زمو ام صادانو دا زما هم ساده دا جواب بصو موسی السلام لیم خون ورکو الله سره خبري اتوکل عليها تکيال غوم پدي او هوش بهالا غنمي او پانی پا دی او زمان دا پا را ساندم پدي باندې خپل بي زوتا او, او زما دا طاره پدي کې مااريبو اخرى فائديدي نوري دله پ دیکي زما دا طاره نوري فائديدي چې تمر للم مخ دراشي هغه به مړ کما تاسې یو دل د اوس مخ دراشو یو دبني په غلا ورکم زما دا پاره پکې ډيري فائديدي ویني اعلان اوی اللہ رب لیدت القحا اغردو دی لرا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلامہ تو حمسا خشی دے حمسا خشی دے سنت دا انبیاء کرام دیں کمچی بوداگان دی پکار دا دی چا حمسا دی بیا را وقت بابا همسا کر دو گیا اسے ناو کو سشو گر اس دی چی بابای راتا ہوئے حمسا کرام علیہم السلام سنت دیں ڈیری فائدی دی پکې۔ د نبی له صلوات و سلام نوم هم څاګر ثابت دی اگر چې نبی له صلوات و سلام په بدن باندې مضبوط دا. او هم سايګر ذول دا یو سنت دي انبياء کرام عليه السلام خپل کور کې مقاله مقاله پکار راځي کنه دا ورو مور خبر نه منو کور خيږي کور کې پکار راځي نو موسی عليه السلام ته الله وي داو غردو فلقاها وی غردو لاغا فاذا هي حيته تصا تناسا پیدا عمر چمن دی وحلی همسانہ مار جوړ شو قال ان هو تعالی رب الذت خذا 19 دلارا ولا تخف ما يريگا سنعيدها زردے چ واپس بکم مونږ دی واپس بکودي لرا سيرت اهل اولى شکلون بندا خپل لاس الى جناحك د خپل طرف سرا تخرج بيضاء روب زيتك فين من غير سوين بغیر دس تکلیفنا اياتن اخرى ناخذ بلا لنوریه که من آیاتنا الكبره دیده پارا جو خیوته تا زموند لیو نخونا لیو لیو نخیده تخوی ازابی لا فرعون لالش فرعون سخا انهو تغاد سرگشی کلی دا نو اوی موسیٰ علی السلام رب شرح لی صدری ایزما ربا پرانا زیمال رسینا زما ویسر لی امری آسان کی زما دا پارا کار زما وحلو لوک دا تم مل لسانی پرانا زیما دا پارا اغا قوطا دا جب زما داغه غوټه دې مراد ده چې وي موسی عليه السلام ماشوم وو د فرعون غیکو نسب دي موسی عليه السلام د توګه تللی وې شرق سبیل ته وستانه اته ګرین نه راخ کړا سي نو فرعون غصه شو وې دا ومکه زما دښمن دی هزیه ته دا خو ما شون دی دی په یي په هیرو جواهرات او پسکروډو کې فرق نشي کولی نو دته سپاتای چې ته فرعون ته څه ته شې شی هغه نه کوي هغه زه خا دوست نه پته ولګي هم کم نور سکروټی راړل لی هيري راړل دې د مخدای ته کوي وي موسی عليه السلام هغه هیرو تل اسکو ځکه انبيات فطره تن په توحید او پرو عقل پیړی هیرو تل اسکو جبرئیل امین راغی لاس ول سکروټو تک سکروټی راغ وسفلک کی خدای د الله د طرفا تکوینی امور چا تو یغه دایي نو مستانه غی د وځنه چېب استاد نو په دې چې هوټا موسی عليه السلام یې الله دا غټه مې پرانزه يفقهو قولی پوهشي پهنا زما ووجاللی وزیررم من هلی اوګ زما د پاه مد ګار زما د الله ما سره داون په کار دی هارونا هرروونه ل اسلام اخیر ور ځما اووش دودی ااضري مثوط کا پبان د مللا زما په عشر کوفی مرری شیک قه په کار زما کې کای نوسب کا کكثيررن چېمونږ باې بیان کوستا ډیره کوه کا کیا یا کوتا له ډیره ان نه کا کوته بنا بهیره ط پهمونږ بادللی دون تایب بمنګ علی دین کې قال او موسی السلام ده او ای الله رب العزت قد او تیتا درک لش تعالی رسولک سالصا یا موسی ای موسی السلامه ما نذ دی منظور دین ولا قد مننا الیک مره اخرى موږ احسان کړه او پتا یو بل زل از اوهینا کله چې موږ وهی وکړه کله چې موږ ځړ کې واچولا اله امیکا استا مردا ما ته وਹੀ کولې شي تا تا کما جې تا ته وਹੀ کېږي دا موږ ته مورته ویلي و هغه سوا انگزيفي چې وا 14 دره فتابوتي پسندوکي تاگزيفين وا 14 صندوق اورده دا صندوقه فلي همې په دري اپکي فليل قهل يم او بغردي ذلرا دريا بو به ساحلي الاخد ياخذ بني ذلرا ذول لي دشمن ذا وا ذول لهو دشمن ذا هيران به مشومن او دل چې موسی عليه السلام پیدا شو نو موري ویته سجاله کوب خو بس الله رب ال عزت ولا داسړه کې واچولای چې درسو پوری حساب یې رانی نو ساتای او چې کله به یې ریدنو بس یو صندوق کې بند کا دریابته غرض او زبواشه ما کار پواشم او الکیت وعلیکه محبتا منی ما واچولا پتا باندې مینا د خپل طرفنا چې چا بلی د موسی عليه السلام مینا به سره پیدا کیدا ولتوسنا علی عینی دې لپاره چې حساب پرور شکړې شي على عيني زما په نگرا نه کې ایستم شی او خدغا کله چې تلست اخر ورسونه د موسی عليه السلام خور دا موري وی چې زه ته صندوق پیسې کې دی وکم خوازي تر اونۍ آن او چت ک هغه لړه کله چې کور د بوت نوې پای ورتهون کې راولای چې پای ولا ورکی زنانار علی د هیچا پینا وصل موسی عليه السلام خور ال داړه ختولاړه فتقولوا اغی اوی هل ادلو کم ایز خبر کم داسو حلا من پا اغیچا یکفلو ہو چه ده پروریش بوکی نموری و تو خولا وی فرجانا کانو موری ترالا اغیوی زبو و لپایور کم خوخ پلکور وی زبوی زبور و لپایور کم تنخواب مندر کو فرجانا کانو ترابس پلیمونگا الاغم میکا خپلی مورتا که تکر را اینوها دیده پالا چی اخیش استرگید اغی فلا تحزن و غ وَقَتَلَ دَنفَسًا أَوْ جَلَوْتَ يَوْ نَفْسَهُ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ مُنګ خلاصې درکړو تعالی ردم مصیبتنا فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا مُنګ امتحان کړو بدايه امتحان فَلَبِسْتَ سِنِينًا قَاتِرَ كَسُوا كُلُنَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ کې ثُمَّ جِئْتَ بِآتْرَ عَلَى قَدَرٍ بِيَوْنْدَازَا يَا مُوسَى اَيُّ مُوسَى عَلَيْهِ هنه مخکې مې د فراندو کوره وبته تلویزیون اوس به موږ د تکلیفو د شهر نه زبڅاتمه زبادي اوس موږ د تکلیف نه بچ ساتمه له کارول ملي سوالي او غصروه واستناتو ګرنفسي او تمه غورا کړې د پاره د فائدې د خپل ده واستناتک تمه غورا کړې لنفسي د پاره د خپل ځان مطلب څه دی ته مې لِنَفْسِي د خپل ځان به پاره او الله په سکول معنا د خپل پیغام به پاره می غوړه کړی چې ما پیغمبر کړی اذه اب ان د لار شتو تحو کا ور اورسته بیااتی پناخذما ولا تنيا فی ذکرین سوسټیا ما کوی پیاض ما کی اذه با لار شی ال فرانا فران تا انه تواد سر غشکل دا تقولا له کول لاینان لوی وته دا حکم په او کله چې ات په تول کې ده چې په زد باندې ولاړ دی نه بیا د مثال اسلام لج سخته شوي وه صورتې اسرائیل 1تصا کې ت شوي دي ف کو لاله قولا نوای وینا قوله ین ونا نرم لاله وی تذک کو شاید چې نسیت قبول کې او ااخشا یا وریږې دی قالانو او عرب به زمونګارهبه اننا نخاف من يريق موسى عليه السلام هارون عليه السلام دعوا اوين الله موږ يريغو اي يفرط عليه نا چې به سرګشوک په موږ او اي يفرط عليه نا چې ذاتيبو کې په موږ او اي طه حيا بسرګشوک قالن او يل رب لذ لا تخافا ما يريقي انني معكم زم تاس سرا اسمعوا اورم واراء او وينما فاتياه لشهيد سخا فکان هو توای رسوله رب کا موږو رالیګلیشي سا د رب د طرف نه په رس ماه بنی اسرائیلله دله پې غام داې اوولږ مونږ سر اسرائیل وله تو عذبه هم او دولی تقب مور کوه قد جنا ک بعایت مر رب مونږ تا ته په نخیصه سا رب د طرف نه اوسلام سلامتیا علامن پاغ چاده اتبا له ده کتابې دایوکړ د دایت دا دا دا دا دا دا إننا قد أوحي إلينا وحي ان قد وهلينا کنن ووهي کلی شوي دمونته ان لاذابه چا عذااب عمن په هغه چاديکس زبا چې نسبت د دروغو که خبرې ده, خبر ده وتولله او مخیواړو قالن وی فرون ثم رب دوکمایا موساڅوک دستا سربي موسا قالن وی موسا ل السلام ربونه الذيي عرب زمونږ ه هغه كل شین خلته چې ورکی د هریسیله ان زمون غرب هغه دی چې هر مخلوقي پیدا کړي دي سومه دا بیا وت چل هو دیلې د جونتی رول د هر چا د جونتی رول مختلف طریقې هغه ته د جونتی رول چل دی لیدین قال فرعون بیاوی بی. فما بال القرون الاولى صدې حالت دا پیلوډمنو دا یو لې اعتراض دی له دې اعتراض کړه او مطلب دی اعتراض سو مطلب دی دا اعتراض داو څه تواي رب د اسمانونو او د زمکو زمانم دغه د عبادت لایق دی بل څوک نه زمونګه او پخوانی خواني مشرانه مشران مشرانت مخکې کم دیر شي دي چې بغیر د الله نه د بل عبادت کړو نه هغه بارکه د څه خیال لچاد او ځخان دي سو نه هغه بارکه ته سوای دی دی لوی کوم موسی السلام جواب کړي وي نو د خلکو ته یو جوړ راکنه وګراستاسو مشرانو ته غلط وي نه په مشر زړیل لغوسا روزمن دیو یار ته خدا مساله کي خو دی فلانکي علم چکړي و داغه فلانکي علم بارکه ته سوای لکه ست دا وي چاغه نه پوي ده اگر چاغه نه پوي لکه دا بسنګ علم چېرکه سره نکاح کي او کتاوي چفلان کي نه پوي ده نه بیا به خير نه ني نو موسی عليه السلام لم دغه حالات جوړولو نو موسی عليه السلام ماته څنګه جواب کړي موسی عليه السلام ماته وای قال وي ربی رب ان د رببي زما در رب څخهدي کی کتابن په کتاب کې لا زلو ربي نه خط کږې زما ولاینسا او نه هیرری کې داغ نه هیرره یوم نه ختاې یومونه بس هغوی معله الله ته والله ده ما, ما اوته مخامخیومونږ به خبرې کوو الله زی غزاد جاله لکو ملار مههدن چې ګزولې د ستاسو دپارزمه کا فر شو بهدن ځایدارم اوصلهکه لکوم یا سوبلانې داکړی دي ستاسو دپار پهې انده من نه سمامان او را ور د بره نوبهته خررجنا به و را اوبامونږ پهې واجن جوړی قسمونه من نه با شدته دقیگانو مختلفونه کولو خورئ و ا نام ان نه فيظالې کله آیاتللی اوین نهه یقین پهې کې د ډیرلوئ د لایل دپاره دخوااندانو دا کل من نه خلکنا کوم فَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ أَوْ دِينًا بَرَاوَ بَسُتَا سُلَرَا تَارَاتًا أُخْرَى بِلْدَل وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا مُنْغَه خودلې وی فرعون تنخیزمږه کلها اکثریا ټولی پکذب وابا نو دې اسبد دروغ وکاو او انکار یو کو مُنغَه ته خودلې وی نخي کلها ټولی خو ته نخودلې مراد دا دی چې کلها اکثرې کوي چې موسی عليه لور کړی شي یا کلها تولی اغا چې د په تقدیر کې لیک ویجداده موجدې بد ته پیش کیږي پاکه زبان زبانو ته نسبت د دروغو کا و اضا انکار یو کا قالن اویدا موسی علی السلام د غرض دته دی اجیتنا ایت راغلي موږ ته لتهرجنا چوبا سیمغا من ارذنا زم موږ د ملک به سحر کا پجادو استا موسی موسی علی السلام فلناتینک به سحر مثله را بهلمنګ تاسو جادو د پشان فجعل بیننا و بینک موعدا مکرر کا زمنګ اوستا ترمند یو وعده لا نخلفه چې خلاف بنته داږي نحنو مونږه ولا انت و نتا مکانن سوای او ځای برابر قال موعدکم یوم الزینت یو موسی السلام موعدکم زید و حدیث تاسو یو حدیث تاسو یوم الزینت او رز ده خوشاله د یه نا او راه یهناسو او راجمه د کړی شي خلک زحن په وخت ساخ کې دغی رضوه چې به غرض به د ی اختتر کوو میله ب کوله مثال سلام یاره اصلې بهڅوک را ځو یا نه او د غرض بېرهښ چې د چاپیر نه پوله خلک را ځي په توانولله فرونو اوګې د فرون فجمه کې د راجمې کم مقر خپلسمماط بیا راغې جادوګر راوستو مخامخ شو موسی عليه السلام هغه جادوګرو ته خبري کوي قال لهم موسی او ايت موسی عليه السلام وائلکم رکشل لا تفتروا علی الله کذبا مجړوې په الله درو فیصلحکم بیاذابین دنینو هلاک بم کې په عذاب سرا وکد خابا نا مراده شو منغه سوک افتراچ جوړې الله باندې درو چې موسی عليه السلام دا خبره وکړي جادوګرو یو په دا خبر خود جادوګر ندین سجلګاو افضنازه او امرهم بينهم ای جګلاو کلا پکار خپل خپل مسکین چاوی مقابله کوي چاوی نه کوي چاوی جادوګر دی چاوی نه دی واسرن نجوہ پړډر گئے وکړه خو یو کار پکې خو اتفاق وکړي دلید خرو نوا یو یو خروان بل بل خو اتفاق پکې وو نو ویسې چلکاو پټاځر گئے وکړو اې دا څه چللې چې په دې ملک کې زمونږ نه لې جادوګر نشته مقابلہ کو ک کمزور شه په بوله کې چې جادوګر دی خبره خلاصه او که په مونږه زوره ورشه نبی په پیغمبري ټول به منو ډېره خدا ویني چې کله أغي کمزور شومې ایمان راړو قالو او دې فرعون يالو سرکاري ډله چې کومه ان hazardous نه دا لصه ان hazardous یقینند دا دواړه لصه راني جادوګر او ریدان غواری دی این یخرجاکم من اردکم چو اوباسی تاسولارا د ملک استاسونا بسحر ایما پخبل جادو سرا ویزحبا بطریقتکم المسلح او ختم کی استاسو اغا طریقہ بہترہ استاسو اغا د دے انصاف طریقہ استاسو دے اتفاق آغا دین ختمی غصم ویرائت خو مسلمانی و خو اتفاقو خلق بخیراتون اکول جمعت گجه به منځو شاو نخو مزیدار په اتفاق به جمع دعا او شاو امولیسه بخم مزیدار پښکې ساتلو هغه فرض به میرات کینو درون خوګ امام به موصلا و دریدو خم مزیدار پټکې به پر سر ک اوغه ورو یغار ختم شوه و دې استا سو کلی طریقہ ختمه ای یا بیلیو په دین مینو دین و یذهب بطریقتکم المسلا غواړی دا چې ختمه کی ساته طریقہ به تر ها یاد خبره ده او یا دا خبر د جادوګرو ویني دا ویلی دا دی له وی چې دا فرعون ته د شګونه کیږي ګینه د مخ کنه ملګری شي دي زده دا خبر وکړي خلکو د واوري دا ګور جادوګر دي ډول مخو جادوګریو او مخو بوویګو کنه تاسو سبته ده دی دا وی دا نخې نه د جادوګرو دین دا دغه غرض ده چې تاسو د ملک او باسي فاجمیو قاعده کوم خدا بل کول به تر ښه کاری دا خبره د فرعونانو دا فاجمیو په ادممیغ کې د کوم راجمم کوې مکر خپلسمما تو صفان بیا راضی صف په صفه دقد افله حال یوم یقین کامیاب شن راځې منستاله هغهڅوک چې زه بس کامیاب اغ دی چې نن زوره ور شو قالو نودوي یا موسا مثال اسلامه اماما طکییا یا تو غه په اماما ان نهکونه وله منللق یا به شمونګړونبیې د غورزون کوونه کا نو مثال سلام بلله کوبل کې تاسو غړدوی خپل دلو اوښې پیش کوي په اضاحبالو هم چې د او غول غرسی مصئ د دغ وختې غرسی دد پهسیوم او همساګې ددی یښلو ایلی خیال کې راستې ددي مثال السلام من صحې هم دوجه د جادو دد نه ان نه ت سا چې دا منډی وي په او جسه انګه خیال کې راې د تداود جادو اثر جادو کې په نفسه اثر الله اخره چې کله ده الله خو هي اثر کوي او ني خو ده الله رب ولي ذات نه کوي فاوجسى في نفسه خيفه موسى پټکړه موسى عليه السلام خپل زلکی فاوجسا پټکړه في نفسه بخبل زلکی خيفتا يرى موسى موسى عليه السلام قلنا له من طول تخف يا ريق انك انت الاعلى بشكته زورور د موسی سلام ما ميرهول اله له د ماران نو يري دي نه نو يري دي له اوسره دا يرهم چې دا همڅه خو چې زو قرزوما د الله په حکم دینه مار جوړیږي سبدله کې الله اوس ما ته دې همزہ د قرزلو حکم کوي او کنه کوي داغه مو سره نو الله وی راولې ګل چې قرضا بلکې ما في يمينك او قرضا هغه چې ستا په خلاص کده تل قف دا به تیر کې ما هغه چې دې جوړ کړي دي انما سنعودیث سジュール کڑی وینو کئ دو ساحرن داده چل جادوگر ولا یفلح الصاهر نو کامیابی کی جادوگر ہے سو اتا هر چته دې ډیرا شي فول کی سهراتو غرض ول سل جادوگر لا یفلح نه باز کما جادو کی اثر حالکه کامیابی جدا شه او اثر جدا د بل نه ډازو ويست خراب په دې کو نه کامیاب ده سره ده ولل غلخت دباشه په دې کولای کې اثر وکنو هغه ځان له خبره د اثر ځان له شه دي کامیابی ځان له شه دي ول کې اثرات او غرض له ش جادوګر سجدان صدقون کې قالو نو او دې رب آمنا موږ ایمان راولې به رب به هارون موسی رب به هارون له سلام او موسی له سلام قالنو نو او فرعون آمنتم له تاس تاسو ایمان رال په قبلان ازن لكم مخدي اجازه دمانه تاسو ته انه له کبیر کوم لذي داستاسو حغم اشر دیں علمکم سیرہ چتاس سے خود لے دے جادو فلو قطعن نائی دیاکم زبا پریکم ساسو لاسو نوار جلکم اخفیص تاسو من خلاف ان عدل بدل فلو صلیب انکم زبا پسولیکم داسو فی جزو ان نخل پتنو دک جورو کی فلتالمون نا تاسو بپو شہی ایونا چکم یو پہنکی اشبد و عذابن سخت عذاب والدیں و ابقاؤ باقی باتی کی دن کے قالوا انه دليل انه سرقا هي چر به مون غورا نه کوتالره علاما په هغه جانا من البينات جرا غلي مون قط واضح دلائلنا والذي او په هغه ذات باندې دي نه غورا کو فترنا چې چاپېدا کړيو مونږه فخذن فيصلا ما انت قاضين هاچې ته فیصله کوونګي معنا دا د الله آزاد دی دوی بادرې د موسی عليه السلام انما تقضي هذه الحياه الدنيا دا به دیوا د موسی علی السلام د ملګرو هغه ته ایمان راو بس ويستا مټ اخلاصې سره وي چې سدي واسي ناغه وک انما تک زیه حیات الدنیا تفیصل کې په دې ژوند دنیا کې بډې د کستا په لاس کې اختیار دی او که څنګه ناغه کو ان ان آمنا بربنا موږ ایمان راوړل په خپل رب ليغفر لنا چې دا بار جب خنو کې موږ دا خطا یا نه زموږه اما که راته نو دا هغه چې تا موږ مجبوره کړیو علي په هغه مینه سهر د دا جادونا دوی مجبورو او, او باز ولا ماو ذکر کړی دي چې کله د موسی السلام د خبرې وکړي نو د دوی تیوارې دي نو د ویرا د خروج د خبرې نه وي ها موږ سره مقابله نه کوون فرعون په ستر ګراو وسی او ځوان به کم سم شې ګوري شابه مقابله وکړي هغه ټیم کې ایمان نوروړې بس دیم مقابله د تیار شو په دغه شرط چې ملګرو طيب به ایمان راړو ایمان راړو والله او خیرون واب کا الله د ډیر غهاب کا یا والله او خیرون الله رببولولزت ډیر بهتر دا خیرون ډیر بهتر دی چې دغطافیدری دي وکړی شي په اب کا دے دا استا او همیشه د سبباب دغ ستا تقلیب به یورزی او د الله عب تا الله سواب نه ختمې ږی ان نه هو قانونواوروي نه هم من یا طرب به مجرمان بعضلهماوي چې اون د دې کول حکایت به چي اوی او وي ظاهرم دا کدا په قران صاحب باندې ذکر کړي همياته مؤمنن م انه من ياته مجھے مياته ربه مجرم لكن شان د دې چا چرات له خپل رب تا مجرم پدا سهال کې جي دې مجرم فإنه له جهنم نذد پار جهنم دې لا يموتو فيها نبمري پدې کې ولا يحيى نب نه مړ نه جون دې ومزمس <تصفيق> <تصفيق> <مز> کی بئیم ومیاتی مؤمنان واغا سوک جراغ دی اللہ تا حالت دی ایمان کې او مومن> <کدا مل سالحاتی> <وشرت> دا دی مومن قدا مل صالحاتی خوش ارداد چامل نیک کرو فولائی <ای> کدغا <و> کسان لهمت <لاحوم> درجاتو لولا دید دی دی پاردی درجی اوچتی جناتو آدنن جنتو ندا میشکی ریدی تجریچ بہی گی با من تاحتیال انحارو لان دیداغین الهرون خالدین فیاب میشبی پدی کی, <می <شب> پدی کی> ذالک جزاء ومن تذکى دا دا بدد هغه چا چزانې پاکته ولا کلا وحینا الی موسی دې ځاینا ذکر د موسی علی السلام د بنی اسرائیل سره آیت نمبر 98 پوری چې بنی اسرائیل څه یعنی یانه تکلیف او پریشانی خپل ملګرو ذ طرفه ولا کلا وحینا الی موسی یقینا موږ وای ته ان اصر ببادي چې بزه بندگان زمان د شپې ه زما بندگان فاضېله هم تیکن جوړه ک دپارهلار خل بهرې په دریابې یا پس اوچ لا تخافو نه به یریږې رولو د را کېرولو فرون نه پهله تخشاو نه به یې کې د ډپ دوونه په به هم فرونو د پسیله کې د فرون دی پسیول کې د فرونجننودي سره د خپ غا هم من نهیم ما ماغاشی هملو پټ ک د لره دریاب ناغې سر چې پټی یا الله اوسنی فرود مسلمانانو په سرهته دی الله سوک په دریاب دي سوک د دریاب په غاړه دي الله د هغې فرون غنی ډوبک کا او طب بربا دی کا بعضاضله فرونو کو ګمه کفرون خپل کوم په معده او سلارې ته نه خوله کله چې د ای خلاص شو راپورو شو په عمل شو الله اللہ پہ اناماتو الله اللہ داغا اناماتو تذکرہ کوي په بنی اسرائیلو یا بنی اسرائیل اے د دیاکوب علیہ السلام قد انجیناکم من خلاس درکڑی تاسولا من عدوی کم دا دشمن ساسو نا و آدناکم من وعدہ تاسو زرا جانب تور الائیمن دخی طرف د دتور یعنی چا آغاز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لا ساسو دا پار کتاب برکم و نزلنا علیکم المن والسلوہ مغرا علی گلو پتاص تورن نبین و صلوات او امو حکم کلو کلو مین طیبات ایماره دکنا کوم خریدا غ پاک وسزون له چم درکړي ولات ضغو سرگشی م کوي فيه و د رزق د الله کین سرگشی چ جمع کوي ما ذخیره کوي ما او دنده چې د سن په کې حلال او حرام مو جوړوي بلنا شکری م او بغیر د الله نه بل پونم منختي کوي کدا کارموکو کو فیا حل علیکم غضب رانهزل بش په تاسو غضب زمانه همی اهل الی غضب ار اس تر نازل شه په غضب زمانه فقد هواد هلاکش ف انی لغفار لمن تاب زینب خانتون کې غچاته توبه وستا ف ا منا ایمان راړه وامل صالحن اومل یو کني سمه دادو بیا کلک شه به هدایت السلام سره الله و دکل یو ته تدی کوی تور خاطر عاشا نو موسی علیہ السلام سره د ملګرو روان دي سافیا کسان دي ځان سره کډی دي او خپل قوم د هارون علی صلوات و سلام رسو برې خې دي تفصيلي په سورته اعراف کې تیر شو نو موسی علیہ السلام د ملګرو نه په مخه لړ په منډه غا نی لړ دې لپاره چې مشتاق د الله رب العزت کلام اوریدو ته نو قلب به جوړه شه د الله ته تبوس کړي اما اجل کا سشي په سره راو سي ان قوم کاد خپل قوم نه يا موسی قالنو او موسی السلام هم ا گئی اولای دغدی سری زم ما پنکشي قدم را روان دی یو مطلب دا ده چې ما به سروش را روان دی اوس بر اوره سي دیم دا چ سری ا گئی چې مې پر خودي دینه ما په خپل تابعداري پر خودي دي واجلت وی لے کا او ما تلوار وکړه تا رب ای زم ربا لترضا دې لپاره چې ترضا شي قالن او الله رب لذت انک اذ فتنک قومک مانگه امتحان کل جستا پا قوم استان رستو فازو اللهم السامریو او دی گمراکڑی دی سامری فرا جا موسانو پسی موسیٰ علیہ السلام ملا قومی اخبال قومتا قصبانا غصا پاسفان اوڈا کو دغمنا دیر غصا و دیر غم جنو قالن اوی موسیٰ علیہ السلام راغی قومتا وی یا قومی زمان قوم علم یعید کم ربکم آیا وادن وکڑی دا سر رب اخبال قومتا وادان حسنا واد خيسا الله نو ویلی چې کتاب دلته کوم زغو کتاب هغه ستو له علما افطال علیکم ال عہده آیه 150 په تاسو باندې دا مودا ولې ما څه ډیر وخت یې کړس یا <تصفح> بل مطلب دا الا می کوم ربکم آیه وادن وکړتا سرب تاسو وادن حسنا واد خيسا چې هغه وعده د توحید دا افطال علیکم ال عہده آیه 150 باندې الغهدوا دا یعنی دا مسالو زڑا شو توحید د الله زور شو نو پشرکی اختا شوئی بھی ام اردتم یا میرادکلی دا ایہ اللہ علیکم غزبون چرا نازل شی بتاسو غزب من ربکم ساسو رب دا طرفنا فا اخلفتم موعدی نتاسو خلافو کزما دوا دی سوم خیال لی اللہ ما کرتا بیوئی رحمه اللہ لئنہم بعضوہو ان يقيموا على طاعه الله الا ان يرجى اليهم من التورى و ايدي موسى السلام سره ادا کړو چې سارا تو پورې به سافه دین کله کولاړي موسى عليه السلام مطيو بي جواب جواب ما تکړه لازم مات کو تاسو باندې زما زمانہ ډېر اوږد شو ما خس دور وښنو قالو دوی ما خلفنا مائدك موږ خلاف نه کړې ساده وادينه بملک نه پخبل اختیار ولكنهم الله لیکن پا منگا بار کرده شویو اوزارا بوجونا من زینت الکومی لاغا کالو دو کوم کافرنا فا کزفناها نمگا غا اغرزول فا کزالیک الکس سامریو و سامریو مغرزول ویده ده فرانیانو نکالی را غستیون استعمال ده پاران نجه کل اخلاسه ته تملاو شو نفرانیان خو خرک شو ادهی جی پلار راتلو نیوکو میلیده لیو چا غی ده سخی عبادت کهو دا دې موسی عليه السلام ته ایجال لنه اعلان کمه اللهم له مها مونږ لمزه سي جوړ کيو کنه موسی عليه السلام بیا وځي کې قصي موسی وکړي وی رتل دې واره لنه سامري دا منافقو دې پوش چې دې یارانو کې یو لارشته دې ګله موسی عليه السلام اخو لړو نو سامري لګیدو سخه او وسلې و تاسو وکړه چې دې ته موږ کې نه پتا چیرته دې کوم کالې مونږ او دا خموږه استعمال لراغستو داږي دا په ممکن نه دي استعمال بسنګي زبرګي وکول کنه کلا کلا داس شیخني د دې وړي غوني مسلې د پاره د لغونی swab د پاره ډېر لوی پیټه په سر واخلې لوی غناو د وړي نیکای د پاره نه دیم دا چالو کو دغه کلی غرضول سميره ولګي دا ټوري ویلیکړه دا کینې نسخه جوړ کو او فخرجلامه ایجلان جوړې کړي د پاره جسدن جوسی والا له خوار چداغه په راوازو هغه کی आवाज دا आवाज پکې څنګه وو سو کوئی سوري پکې پری خو دیو هوا چه بلګی دا لکه د شپلې کی سوري شپلې کی نور سي خو سوري پکې هغه د کله په یو سوري غوته دین یو شان आवाज راوځي دین نور نن چې کله د نور بند نه بد دا ټول کمال لغ سرو یا هو بګي سوري پری خو دیو چې دا یو غړې به هوا لګیدنه یو شان आवाज بوي چې بل غړې بلګیدا بل شان आवाज بوي او یاوی په دې کې به شیطان وردن نشو نا به خبری کوله زګه دا هغه کارم خلک ګمرا کولو خو به هر حالی یو او اواز پکې فقالون دیوی ها ذا الہوکم دا اساس خدای دی ګوروتا سمرحیسته دی اسوره خبری گئی و الہ موسی الہ د موسی علی السلام فنسیانو موسی علی السلام غافل شه و ددنه هر کله د ټول د کوی تور کې لټای خدای خدا دی وی د کاله کاله صوت کوم ځوونه خدای کا د پاکستان په دې کبرونو کې आवाजونه لا کې دي ته خو جدا څه لرنه و ته وګوري دا دمر له یی جنډو ایدا ته سیولاړ دی اته بیا به بل فونه لګیدلی اته بیا به کلا ورسی نو کته و تا د ځانیشی کوله ته چې و سینو 66 66 بدل په نو ګندل هوګی دا زیارت پیسې ولاړ دی دا ګمبد پیسې ولاړ دی نو کلا و شو بیا خو بده رازش په لګه کړم ته نو ذکر کوي ګردی به خلک بوله بوزي او دا الحال الله رب ال عزت ویچې د دا اوازو خو تدای وکم خبري کولی جواب به نه ملاوي دو ای افلا يرونا ایا د ګورینا الله ارجو اليهم چا حنا راس کیدایتا قولن وینا ولا یملکو لهم او مالک ند د دې د بار زر رند نقصان ولا نافنده فیدی وکال لهم ولکد قال لهم هارون دفد وهم هارون علی السلام چې بده کيو هغه مثال نه وکړېس وینا کار کړو هداینه مانا که دقاللهله هم هاروو دیتهویلو هاروونه لسلام من قبلو مخک د دینا یاقوم ی زما کوما ان ما فتن دوبی ی تاسووه د امتحانوکړی ش په سبب دديخي په ان رب کوم رحمانو رب د رحمان زات فته زما تا بداریو کوي و امرې فته بیونی ما په سر را شيئ فو مرري تابیداریو د وکم زما کاونه د یوي هميشه به يومنګ پدابامي هميشه به يومنګ پدابامي آګي بين منځوران مونږ به هميشه پدابام یو لار یو څوپوري چې موسی عليه السلام مونږ د نه راغلي